Починайте з епіцентру. Коли ви починаєте щось нове, є сили, що тягнуть вас у різні боки. Є речі, які ви можете зробити. Речі, які ви хочете зробити. І речі, які ви мусите зробити. Речі, які ви мусите зробити, це те, із чого слід розпочинати. Розпочинайте з епіцентру. Наприклад, якщо ви маєте намір відкрити ятку для продажу ходогів, ви можете турбуватися про те, які приправи будете пропонувати. Яку придбаєте ядку та як її оформити. Як назвати вашу точку? Але перше, про що вам слід подбати, це власне хот Ходдоги Хот-доги – це епіцентр. Усе інше – вторинне. Як зрозуміти, де епіцентр? Запитайте себе. Якщо я відкинув оце, то чи існувало б те, що я продаю? Ядка для хот-догів не була б яткою для хот-догів без власне хот-догів. Ви можете прибрати цибулю, соус, гірчицю тощо. Декому, звісно, можуть не засмакувати ваші нічим не приправлені сухі сосиски в хлібі. Але, однак, це не змінить того факту, що ви продаєте хот-доги. Але про яку ядку з хот-догами може йтися, якщо в ній зовсім не буде хот-догів? Тому визначте, де епіцентр вашої справи. Яку частину вашого рівняння не можна прибрати. Якщо ви можете обійтися без того чи без цього, значить ці речі не є епіцентром. Ви відразу зрозумієте, коли натрапите на епіцентр. Знайшовши його, сконцентруйте всю енергію на тому, або зробити його якнайкращим. Усе інше, що ви робитимете далі, накладається на цей фундамент.